Jobb. Kapitel 1 I landet Us var det en mann ved navn Jobb, og det viste seg at denne mannen var uklandelig og rättskaffen og at han fryktet Gud og vek fra det onde. Og det blev født ham sju sønner og tre døtre. Og hans buskap utgjorde etter hvert sju sauer og 3000 tusen kameler og 500 hundre span kveg og 500 hundre og han hadde en meget stor mengde tjenestefolk. Og denne mannen ble etter hvert den største av alle orientalerne. Og hans sønner pleide å holde gjestebud, hver i sitt hus på sin dag, og de sendte bud og innbød sine tre søstre til å spise og drikke sammen med dem. Og det skjedde, når gjestebudsdagen hadde gått runden rundt, at Jobb hver gang sendte bud og helget dem. Og han stod opp tidlig om morgenen og offret brenneoffre etter tallet på dem alle. For Jobb sa, «Kanskje har sønnene mine syndet og forbannet Gud i sitt hjerte?» Slik pleide Jobb alltid å gjøre. Nå inntraf den dagen, da den sanne Guds sønner kom for å stille seg opp framfor Jehova, og da kom også Satan mitt i blant dem. Jehova sa så til Satan, «Hvor kommer du fra?» Da svarte Satan Jehova og sa, «Jeg har streifet omkring på jorden og vandret omkring på den.» Og Jehova sa videre til Satan, «Har du rettet ditt hjerte mot min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en uklandelig og rettskaffen man, som frykter Gud og viker fra det onde.» Da svarte Satan Jehova sa, «Er det for ingenting Jobb har fryktet Gud? Har ikke du satt et hegn om ham og om hans hus og om alt det han har rundt omkring? Hans hennes verk har du velsignet, og hans budskap har bredt seg på jorden.» Men jeg ber deg, rekk til en forandring ut din hånd og rør ved alt han har, og se om han ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet. Jehova sa derfor til Satan, «Se, alt det han har er i din hånd. Rekk bare ikke ut din hånd mot han selv.» Da gikk Satan bort fra Jehovas person. Nå kom den dagen da hans sønner og døttere spiste og drakk vin i huset til sin førsteføtte bror. O det kom et sendebud til jobb, og han begynte å si, «Kveget holdt akkurat på med å pløye, og esloppene beitet ved siden av dem, da sabéerne gjorde et innfall og tok dem, og tjenerne slo de ihjel med sverdets egg, og selv er jeg den eneste som klarte å slippe unna for å gi deg Men Mens han ennå talte, kom en an og begynte å si, «Guds ill falt ned fra himlen og begynte å flamme opp blant savene og tjenerne og gå fortærre dem.» O selv er jeg den eneste som klarte å slippe unna for å gi deg beskjed. Mens han ennå talte, kom det enda en som begynte å si, «Kadierne delte seg i tre flokker, og så stormet de fram mot kamelen og tok dem, og tjenerne slo de ihjel med sverdets egg, og selv er jeg den eneste som klarte å slippe unna for å gi deg beskjed. Mens han ennå talte, kom det enda en som begynte å si, Dine sønner og døttere spiste og drakk vin i huset til sin førsteføtte bror. Og se, det kom en veldig vind fra Ødemarks område, og det begynte å slå mot husets fire hjørner, slik at det falt sammen over de unge, og de døde. Og selv er jeg den eneste som klarte å slippe unna for å gi deg beskjed. Da reiste jobb sig og begynte å sønderrive sin ærmeløse overkledning og å klippe håret av sitt hode og falt så til jorden og bøyde seg ned og sa, «Naken kom jeg ut av min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake dit. Jehova har gitt, og Jehova har tatt. Måtte Jehovas navn fortsatt være velsignet?» I alt dette syndet jobb ikke, og tilskrev ikke Gud noe utilbørlig.